Боведниця висунула з вікна руку зі склянкою, в ній коливалась прозора корічного ридина і кинула на прилавок пачку сигарет і запальничку. Дякую. Я взяла свій скарб. Власне, таке я вперше тримала в руках. І попрямувала до столу із сірими, напівкруглими візерунками, що залишались від брудної ганчірки. Сіла. Поклала ногу на ногу. Вульгарна поза колись, сказав Вадим. Я б не хотіла, аби про мене подумали, що я вже зовсім синя панчуха, чи народилася в позаминулому сторіччі, але в мене завжди жили слухняність і страх. Я чесно боролася з цим. І часто мала такий вигляд, як усі. Одного разу навіть завела зошит, до якогось рану записувала лайки та їхні значення – що ними так вправно оперували мої шкільні подруги і мали при цьому шалений успіх носила короткі спідниці прогулювала уроки але чорт забирай слухняність і страх не виправдали сподівань жили в мені як заноза я подумала що зробити найперше Ковтнути з огидного пластику чи підпалити сигарету. Вирішила зробити ковток. Смак виявився ніяким. 8 годин 45 хвилин. Смак виявився ніяким. Зовсім ніяким. Я подумала, що відтепер смак усього, що належить з'їсти чи випити за ці два тижні, навіть якщо це буде моє улюблене тістечко безе з вишенькою посередині, буде таким самим, іншим, тобто ніяким. І такими самими, ніякими стануть інші почуття чи поняття. Гнів, страх, любов, розпад, цікавість, сміх – усе втратить сенс. Я знову подумала про те, що тепер мені можна все. І мені закортіло розреготатись Це ж треба. Яка іронія долі. Тепер, коли нічого вже не потрібно – Можна все? Саме тепер, коли я розуміла, що, власне, у моєму житті багато чого не було, ну от хоча б сигарет. Я покрутила жовту пачку із намальованим на ній верблюдом. Ох, верблюдів я теж ніколи не бачила, хоча ми ось уже другий рік збираємось відвідати Єгипет, і на мить відчула цікавість до чогось незвіданого. Але вона швидко минулася, я клацнула за пальничкою, з неї вистрибнув хисткий блакитний вогник і весело заколивався перед очима. «Ну-ну», почула я голос Вадима і навіть озирнулась. Я ніколи не скакала на коні, ніколи не спускалась під воду, не ходила в гори, не була в Парижі, взагалі ніде не була. Звісно, про це вже не може бути й мови. Але ж має бути щось ще більше реальне, ніж ця пачка цигарок. Я закашлялась. Халепа, хлопці за столиком засміялися. Певно, вони сміялися з якогось свого жарту, але мені здалося, що вони глузували з мене. Ну і дурепа, подумала я, нога на ногу, кава з пластикового стаканчика і цигарка, і я вже вважаю себе найбільшою грішницею, майже героїною, мовляв, отримую від життя на всю котушку. Ні, це, напевно, не входить у таке поняття. У мене нічого не вийде, подумала я, можу, звісно, замовити такий же стакан гидотної дешевої горілки, а потім усе одно доведеться плентатись на тролейбусну зупинку. Відчула, як у мені починає визрівати злість. Небо було надто яскравим, зелень надто зеленою, все надто живе. І все різало око. Ну от, я порушила табу, отримала задоволення. Посиділа в запльованому ганделику, виколирала пів смерючої сигарети, стромила носа в нудотний пластик із коричневою рідиною під назвою еспресо. Це все. Інші тисячі варіантів нехай лишаються невикористаними. Разом із Парижем і єгипетськими верблюдами. Треба йти додому, зателефонувати на роботу, попередити, що сьогодні не прийду, замочити брання і поговорити з Вадимом про те, що... 8 годин 50 хвилин. Про те, що... Сумуєш? Що? Звідки він узявся? Хлопець у картатій сорожці на випуск стояв перед моїм столиком, тримаючись за спинку стільця рукою, в обрізаній до пальців шкіряній рукавичці. Нічого, сказав він, – «тут вільно». Я відразу ж хотіла встати й піти. Адже ніколи не розмовляю з незнайомцями. Точніше, з ось такими нахабними молодиками, від яких можна чекати чого завгодно. Я була певна, що він з тої компанії, що сиділа за столиком зліва і спостерігала за мною. Відрядили його сюди, але навіщо? Просити грошей? Чи може вони сприйняли мене за яку-небудь? Я вже хотіла задерти носа, дати вісіш і якнайшвидше втекти на свою зупинку до всього звичного, рідного й зрозумілого, тобто заховати ніс у куле непробивний панцир. Ще день тому я б так і зробила, вільно сказала я. А ти чому пішов від своїх, нудно? Ні, відповів він. Просто я за тобою спостерігала, і що? Я поправила окуляри і щільніше затягнула під гумкою кінський хвіст, розділивши його навпіл і смикнувши в різні боки. І подумав, що я тебе десь бачив. Ти в кіно не знімаєшся? А в тебе немає дотепнішого способу знайомства? Ні, не знімаюсь. А що я такого сказав? Ти схожа на одну тьолку. Забув, як кіно називається. Щось про школу. Ти там була така сама білявка в окулярах з хвостом. Між іншим, я закінчила школу сто років тому, а тепер працюю. І думаю, ви тут зранку байдики б'єте, мабуть, веселе життя, а в тебе, мабуть, нудне. Слухай, я вже збиралася йти. Куди? Не знаю, просто йти звідси. Тобто тобі байдуже куди? Я замислилась лише на мить. Так. А як тебе звати? Мені давно подобалось коротке і дивне ім'я. І я. І я, сказала я. Як? І я, Що це за ім'я?» «Нормальне ім'я. Була, вірніше, є така актриса. Ія Савіна. Вона ще в «Дамі з собачкою» грала в старому кіно. Не бачив?» «Я бачив гараж. Знаю таку». «Ну от, я теж, Ія. Класно. А я – Сюр. Що за дурня?» «Сюр, так мене звуть. Це перші літери мого імені та прізвища. По-моєму, нормально. А там він кивнув бік хлопців. Саньок, Бляха, Рудий та Марек». Ми тут завжди пиво п'ємо. А що потім? О, потім різне. Часом усі розходяться. Купа справ. У Санька родина. Малим близнюкам по два роки. Треба працювати. Вони вже зараз жаруть три тарілки макаронів. Санюк у нас на транспорті працює. Контролером? Майже. Бляха та роди у нас грамотні. Вчаться. У Марика хата. Закачаєшся. Бляха щойно з Узбекистану повернувся. Відмічає. А ти? «А я ось туди з тобою балакаю. Навіщо?» «По-перше, ми тебе тут ніколи не бачили». «А що, це якесь особливе місце? А ти не знаєш?» «Знаю», – чомусь сказала я. «Сьогодні в мене був особливий день. Чому б мені, як Алісі з дивокраю, не опинитись в особливому місці?» Я посміхнулася самі собі. Він сприйняв мою посмішку по-своєму. «Ти вмієш робити якусь жрачку?» – запитав він. «Яку саме?» «Ну хоча б яєчню». «Нема питань». «Тоді пішли». «Куди?» «Куди, куди?» «До Марика». «Я ж сказав, ми зараз туди йдемо відмічати повернення. Зробиш нам жрачку». «Підеш?» «Ну от, тепер можна встати, розпрощатись», – подумала я. «Заведуть, сквалтують і б'ють. «Хата – це, певно, хаза, малина». «Та ти не бійся», – сказав сюр, побачивши, що я трохи знітилась. Не будь такою нудною, ми ж свої. Оце так, виявляється, у мене з'явилися свої. Вісім годин, п'ятдесят п'ять хвилин. Свої. Я небагато на друзів, а якщо відверто, зовсім їх маю. Була подруга в школі, з якою нас об'єднувало одне. огида до власної зовнішності. Саме так. На цьому ми і зійшлися. Хоча раніше сиділи в різних кінцях класу. Просто одного разу на фізкультурі в роздягальні вона поглянула на мене і зіткнула. «У тебе такі гарні ноги, мені б такі». Це мене вразило настільки, що я заклякла. По-перше, які там ноги, просто господи, у мене 39-й розмір і середній балість за завеликий. По-друге, я ще ніколи не чула, щоб одна особа жіночої статі хвалила іншу та ще й мріяла мати таку саму частину її тіла. Звісно, якщо не йшлося про яку-небудь гіпотетичну Дженніфер Лопес. Адже в 16 усі просто готові повіситися від власної недосконалості». Але при цьому ніколи не зізнаються, та ще й голос, в тому, що хтось кращий за них. Проте я звернула увагу, звісно, превселюдно, що я б не відмовилась від її волосся, чорного, лискучого і прямого, мов, у ляльки. Вона, звісно, сказала, що так само ненавидить його, як я, середній палець своєї ноги. Ось на цьому і ми порозумілись. І ще за два роки до закінчення школи присвятили тому, що ходили одна до одної гості та годинами стояли перед люстром, ненавидячи все своє і розхвалюючи принади іншої. Потім вона вступила до інституту десь у Пітері, лишила мені номер телефону, яким я ніколи не скористалась. Потім я вчилась, а потім з'явився Вадим.